Det är den tjugonde luckan i Carl Leos julkalender. Det är jag som är Carlos. Det är jag som är Leo och hon som sjunger och heter Darlene Love. Låten heter All Alone on Christmas. Denna tjugonde lucka ska vi ägna åt jultomten och julavslutningar. Ja, och vi döper den så passande till när prästen dödade tomten. Och varför vi döper denna lucka till det ska du berätta nu. Och ja... Vi, vi går tillbaka i tiden till en julavslutning i kyrkan. Jag kommer inte ihåg exakt vilken årskull, eller årskull jag tillhör. Jag menar självklart vilken årskurs jag gick i. Men jag kommer ihåg att det, det var allting från småbarn. Det var ju dagis eller förskolan där. Dagis eller förskolan. Både och, för det var ju bebisar alltså, som satt i knäet kom. Eh, Hela vägen måste ha varit upp till ja, nära Mitten av Mellansodigt, det var antagligen att jag tog skolan I två omgångar ja. Till kyrkan, för det var så många I alla fall prästen står längst fram köter av vanligt Men jag kommer ihåg att jag var så re... prästen köter presten <laughs> Ja, han ja, ja. står där och köttar Det var jättebra steg och äh, avbryter då. <laughs> äh, I alla fall. Jag kommer att jag reagerar på någonting. Väldigt starkt. För han börjar prata om, eh, om jul och traditioner. Och så helt plötsligt så klämmer han nu sig. att, Ja nu är julen nära. Och, men eh, tomten finns ju inte. Det är ju bara någonting som vi har hittat på. Och jag kommer ihåg att säga, vad säger han? För jag är ju vara mellan, lågstadiet här, men vi har ju dagisbarn här. Och förskolor vad de, kan fortfarande tro på detta. Men han tog verkligen upp och slaktade tomten Nej, är... på julavslutningen. <laughs> det är helt sjukt. Jag ja, väldigt opassande. <laughs> det är det är ju nästan samma klass som vissa katolska präster kan få för sig att göra ibland. Ja, men det är också så här: det är jättetaskigt att han krossar julens kanske härligaste grej för barn. Ja. Men och, och, jag är inte religiös, men jag tycker om religion på ett sätt. Jag, jag kan ibland tänka att, eh, alltså att eh, tro kan är en gåva som inte jag har välsignats med, om man ska vara fin. Men hur har man mage som präst? Och stå och säga att ja, men den här varelsen finns inte. Det är någonting vi har hittat på. Det känns som att det är det som många tycker om det han står och predikar. Gud finns inte. Nej. Det är bara någonting vi har hittat på. Det är liksom, kyrkan är inte ett ställe där man krossar folks föreställningar om hur saker och ting ligger till. Nej, det är, men... det är inte. Det är till för att få folk att må bra. Ja. Men nej, han tog ett väldigt stort steg rätt ner i kläderna. Men märkte de andra reagerade. Jag, jo, jag kommer att jag, jag kollade mig runt i publiken och jag såg att de andra i klassen började också kanske lägga huvudet på snö och, och rynka näsan lite. Men jag vill nog säga att vi var ändå så pass gamla så att vi visste. Ja, ni var några år. Ja, vi var några år över. Ja, Däremot så såg jag ju dagislärare, de som hade de små barnen. Som började, lärarna börjar kolla på varandra och tänkte, vad, vad, vad fan är det här? Vad håller han på med? Eh, sen, sen kommer jag att ihåg det blev något mer rabalder om detta. Det blev det säkert. Eh, men det var inte vi inv involverade i. Nej. Eh, men det, jag, jag minns verkligen detta. När, när han... Eh, Cross. Krossade många så att... Ja, jag visste mm. Jag kan jag svårt att sätta på det Men han dödade tomten Jag tror att det var några år sedan så var det någon amerikan, någon nyhets Nyhetsankare i USA Någonstans som gjorde samma grej mm. Eller bara, liksom, bara så ni vet Så tomten finns inte eh... Så det var helt kallt ja, På ett sätt är det konstigt om det verkligen var nyhetsankare För hur många barn kollar på nyheter ah. Men det var ändå någonting som han fick skit, alltså väldigt mycket skit för och det kan man förstå men jag blev nyfiken på hur du förstod att tomten inte existerar. Det, det är tunga svåra frågor det är, tra det är, inte, det är trauma där. Jag du har förträngt det nej. Ja, nej. Nej, jag stod ju själv upp och kastade en sko på prästen när han sa det jag kunde ja. söng mina drömmar också nej, jag, jag, jag, jag vet inte nej, Jag vet inte, vet du det? Ja men det var på något sätt jag hittade När jag var nere och lekte i källaren Någon yes. dag efter, jag kan ha nämnt innan, Så hittade jag tomtens kläder där Ja, vi kan ha nämnt Och du gick det väl upp för mig Men jag vet att min syster gjorde en rolig grej När hon fick reda på att tomten inte finns Nu kommer jag inte ihåg hur hon greda på det Men det hon gjorde var att hon direkt Berättade för vår kusin Som är två eller tre år yngre än henne <skratt> e <skratt> Det var ju väldigt taskigt han var ju inte, han hade inte kommit upp i den åldern där man ska sluta tro på tomten. Han var ju kanske två, tre år kvar då. Så det var ju... Ja, barn är ju ändå härliga. <laughs> så det var ju väldigt speciellt eh, gjort. Såklart. Ja, det får man ju säga. Tomten som eh, vi känner där med sin röda luva och röda dräkt och sådär. Vissa tror, eller ibland så säger folk att det är Coca-Cola som är skyldig till att... Eh, han har den färgen, men så är det faktiskt inte. Även om det är passande för Coca-Colas färg är röd. Men det är en amerikansk tecknare som heter Thomas Nast på 1800-talet. Han var den som först målade tomten på det sättet som vi nu alltid har du vet, med luvan och skägg och den röda färgen och sådär. Så det är hans fel. Och sen var det ju passande för Coca-Cola så de anammade den röda tomten då, och de gör ju fortfarande det de har ju de här ganska härliga reklamfilmerna Faktus. men även han Thomas Näst är även samma kille som är ansvarig för att i amerikansk politik så har republikanerna en, en elefant och demokraterna en åsna och det är även han som inte målade men på något sätt, det finns Uncle Sam är en amerikansk ah, figur som det. pekar in och säger we want you in the military eller någonting ja. så han är en ganska inflytelserik person den här Thomas Näst, som nu såklart är är i då. Men det är ju. Man kan ju inte ens tänka sig tomten i en annan färg än röd. Nu. Nej, nej, nej, nej, nej, men när man ser gamla. Han levde på 1800-talet. Man, man har ju sett. Ja, men de måste ju vara äldre då. Eller klart. Han målade sig säkert i andra färger då. Men jag har ju sett honom i gråt. Ja, de här hus. torrliga. Är... De här svenska. De har ställt ut gröt till. Ja, är det dem man ut till? Ja, jag tror det. Tomten som bodde på loftet. Loftet? Det bodde <laughs> <laughs> Men jag, ja, ja, jag trodde man satt ut till, till stora röda tomter. Ja jag, alltså, det, det är nog lofttomtar. Ja, det, jag, jag vet det. Jag, nu är jag ute på Hallisen men jag kan tänka mig att de tomtarna är några andra typer av tomtar. Det, det är det nej. säkert. Jag, jag, vet, jag är helt säker på att vi har hustomtar här som, som, som slänger massa utav mina kläder på min ja. sida av sängen. Jag har förklara det för min sambo. Men hon tror inte på mig. Ja, nej, men det finns ju två typer av tomtar. Då. Thomas Näst tomte som inte finns på riktigt. Ja. Och de här lofttomtarna och klädtomtarna som ju finns på riktigt. Ja, och hustomtarna så springer omkring här och lägger massa dammrotter överallt. Ja, vad säger du det. Men sen tycker jag också att alla som är föräldrar och lyssnar på det här eller som ska bli föräldrar vi ska lova varandra att vi slutar använda den här jättehemska masken som tomter, du vet Ronaldo luvan. Ja men den ja den är jätte Ronaldo luvan men det, ja. Ja, den har ju man ser att det inte är en människa jag tycker att man kan väl kosta på sig och köpa sånt här härligt fluffigt skägg och glasögon eller något sånt där så där sätta på sig. täckte med skägg istället. Ja inte den här jätteäckliga det är faktiskt det är ju äckligt att titta på den här personen. Ja, Men Leo, han, han skulle ju konfrontera tomten. Men ja. han sprang ju och gömde sig. Jag blev väldigt rädd, ja. ja. För här, kommer jag, här har jag beväpnat mig som en rånare kan man tänka. Eller rövare skulle jag säga. Och så kommer in en kille som ser ut som en rånare. Och så att jag blir rädd. <laughs> Shit. Jag kastar vapnet på honom. Ja, ja men det typ så var det ju. Och med de orden... Ja, ja, herregud, det blir ett ho, ho, ho på den och så summa ja, man har det gött.